السلام عليكم ورحمة الله كيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كن الحمد لله نحمده ونفق عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أيده الله سلامه إلا له ومالكه من خلاها دي الله وأن لا إله الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد العبد هو رسله. صلى الله عليه وعلى هديه وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستمى بسنته واكتفى بأخره للمسؤول الله إن أخر الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محرثة درعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا فقوا الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan Beragama Islam Jadi Alhamdulillah Segala syukur puji dan puja bagi Allah wa Dalam kesempatan yang terbaris syaf ini Kita dapat bertemu ringkas bagi saya lah Bagi kawan-kawan mungkin panjang pun Dah lama apa hari? 2 hari kan? Ya. Dua hari tak lama, dua tahun yeah. Jadi Alhamdulillah maknanya itulah dia Ini, ini adalah, adalah ni'mat Allah Subhanahu wa Taala ya Allah Taala berikan kepada kita Iaitu ni'mat paling besar Setelah dikurniakan kepada kita ni'mat iman dan ni'mat islam Maka dilapangkan dada kita pula untuk menerima Yang sahih dan yang benar daripada Nabi SAW Lalu apabila kita mendengar tentang kebenaran itu, maka kita berusaha untuk mengetahui dan mendapatkannya, yaitu dengan menuntut ilmu. Maka kita merangkak dan berjalan untuk mencari ilmu. Maka di sana ada berita gembira daripada Nabi saw. Mentslek tariqan lillamsu bihi ilman sahal Allahu salh sahal Allahu leh tariqan sahal Allahu leh bihi tariqan il-ljannah. Barangsiapa yang melalui jalan yang mana dengan jalan tersebut, dia pergi untuk menuntun ilmu. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke ke syurga. Tidak ada jalan untuk ke syurga, melainkan satu jalan sahaja. Jalan yang telah diajar oleh Nabi SAW. Jalan yang telah dikelopori oleh Nabi SAW dan dibawa oleh para sahabat RA. Dan mereka menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Sampailah kepada kita, zaman kita hari ini Jadi maknanya kita nak mengetahui jalan tersebut Mestilah dengan menuntut ilmu Tidak dapat tidak Yang ni mesti Kalau orang pondok kata, dia kata tidak dapat tidak Ini kitab kuning Kalau kitab biru, kitab hijau, dia kata La Buddha lah La Buddha ni dalam bahasa kita, dia kata mesti Mesti menuntut ilmu Sebab Nabi SAW SAW ilmu, ilmu itu hanya dengan kita belajar mestilah belajar innam ma alatul hasri innam ma alatul hasri masada itu saja lain tak ada kalau orang kata aku tak payah belajar aku tidak dapat ilmu orang ni menaruh okay. dia ni menaruh benarnya Nabi kita innamal ilmu bil taallum wa innamal hilm bil tahallum jadi orang penyabar nak jadi, <coughs> nak jadi orang penyantun kita kena berlatih jadi sabar kan okay. ada orang jenis panas baran daripada mula tapi asalnya setelah dia belajar dalam beramal dengan ilmu ni ilmu dia nak jadi orang yang penyabar dan penyantun. Ada orang yang jenis penyabar daripada awal-awal lagi dia memilik sifat yang telah diwarisi oleh bapa dia ataupun mak dia. Masa dia lahir-lahir jadi orang yang penyabar. Kita kata dekat dia apa-apa dia tak ada apa-apa. Tak ada kata nak marah apa. Sebab dia jenis orang penyabar. Tak kan? Okay. Tapi kalau sebahagian kita yeah, ya manakala kalau orang kata ha eh, jempol naik talung tak marah <mencari> <tuk mencari> jadi macam tu gadada ni cerita akan kepentingan kepentingan ilmu jadi apabila kita nakkan keridaan Allah Subhanahu wa taala maka kita kena dapatkan ilmu dan ilmu itu adalah ilmu yang sahih al ilmu kama qila kama qala salafus salih al ilmu ma Allah wa ma qala ilmu adalah kata Allah dan kata rasulnya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 sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah s.a.w Al-ilmu Al-ilmu in palaktahu kathiru Al-ilmu in palaktahu kathiru Ilmu kalau kamu tuntut banyak Lagi duduk maji lagi bodoh Lagi mengaji lagi jadi bodoh Sebab tu saya kata maji tak pernah habis Tadi kan? Maji tak pernah habis Mana orang kata tak tu maji tak lah, tak habis pun ya, kan? nah, Memang mengaji tak Tak pernah Tak pernah habis sebab tu kata Imam Iy'al-Iman Ibn Qayyim Al-Hilul-Infalattahu kasiru Wal-Amru'an tahsilihi kasiru Umur kita nak hasilkan ilmu tadi Tidak okay. 7 atau 8 tahun ni Tak ada apa-apa okay. Dia berkata Tuk buruh, Tuk Ngajil sebab 30 tahun Duduk di muka 30 tahun Lama Unta Abu Jahan lagi lama <laughs> okay. Kalau duduk lama Tapi tak mengajit Jadi juga. Ya okay. Jadi memang duduk di pondok, duduknya di pondok bukan mengaji. Ya <tid> kan? Okay. Tu apa nama kan? Ha rubah apa? Masak lu masak ni pasal orang oh, nak mengaji dia duduk, dia masak pekan. Ha dia. Jadi maknanya ilmu ni sangat sangat bendit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Sahabat ambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara contoh kan contoh yang kita boleh ambil lah. Mana bukan sahabat lain juga ada banyak contoh. Ini satu contoh yang saya nak buat. Banyak contoh kita boleh buat. Cuma nak Abu Hurairah ni cerita dia syok sikit dekat sayalah. Orang dia saya tak tahu lah. Kan? Okay. Dia ni cerita sekarang ni orang Tombah Abu Hurairah ikut teruk kan, puak-puak musyrikin, puak-puak orientalist. Dan anak-anak murid orientalis juga macam yang balik Malaysia orang Melayu belajar dekat orang putih balik jadi orang putih selok. Okay. Ya. Dia balik dia hantam Abu Hurairah dan sebagainya Padahal Abu Hurairah dia jawab sendiri Walaupun dia ni masuk Islam lewat Tapi dia apa? Apa hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari 5,000 lebih 5,370 lebih kan? Padahal hadis yang dia, dia diriwayatkan dalam bukhari tu Dia dalam Al-Bukhari Rahimahullah Jadi maknanya Abu Hurairah dia menjawab sendiri Dia jawab sendiri Sebelum orang kata tak jadi dia jawab dah Sebelum orang kata kat ada dia jawab, lup, jawab dulu lagi tu. Ada ah, jawab. Dia kata, apa? Aku dapatkan ilmu ni di atas menahan lapar. Menahan kelaparan. pelaparan. Okay. Cerita dia, satu hari aku ni lapar sungguh sampai berguling dalam masjid. Orang ramai orang kata, dia ni apa? Gila, tawan apa? Okay. Satu saya reka je reka bahasa tu. Jadi nak bagi faham. Dia kata, aku lapar sungguh. Sampai tak tahu Guli dalam masjid tadi kan Maka datang Abu Bakar Dia kata aku tanya soalan dekat dia Tapi aku tahu dah jawapan dia Tanya soalan kot-kot dia nak ajak Pergi makan di rumah dia Tanya-tanya Maka dia jawab-jawab Aku tu dia pun pergi dah Lepas dah satu Dia berdua Datang pula rumah Apapak radiyallahu anhu Aku pun tanya soalan dekat dia Kot-kot dia ajak aku pergi makan di rumah dia Ya kan Abu Umar jawab dewan soalan dia pun pergi macam tu saja. Kan? Okay? Maka akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia senyum. Tengok aku dia senyum. Dia kata ilhaq. Jom. Maka aku apa pun ikut 08 tadi di rumah ada Nabi pun masuklah ke rumah. Maka okay? tengok-tengok ada mangkuk susu kan. Ni hadis ni semua orang tahu betul. ni cerita nak cerita tentang kepentingan ilmu. Macam mana sahabat-sahabat dapatkan ilmu tadi kan? sampai benahan lasak dia kata aku bukan malas aku kerja boleh nak bekerja tapi kalau si kerja selepas apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam tadi selepas perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam tu sahabat nak dapat ilmu sahabat lain bekerja kerja tapi bergilir-gilir hari ni hampir mengaji aku pergi kebun kan esok anti kebun lusa aku pergi mengaji bergilir-gilir macam tu sahabat sahabat kerana nak mendapatkan ilmu daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ilmu diri apa dia? Tentulah ilmu hadis kan? Hadis dia apa? hadis al-hadithu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin, au fi'lin, au taqririn, au wasti khalqin, au kulqin. Itu hadis. sesuatu yang disandarkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam perkataan. Jadi sahabat dengar, apa Nabi kata? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man kana billahi wal yawmil akhir, fal khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir cakap baik atau duk diam. Cakap dan cakap yang baik ataupun duk diam. Ya. Ya. Itu contoh perkataan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tanya, lama-lama. Ya, kan? Sampai kita tengok dalam kutubus sitah, kutubus saah kan. Kutubus sitah apa Kutubu sitah ni kitab sunan. Sitahlah kan. Kita nak cerita kitab Induk Hadis, kan? Lepas tu ada campur tiga lagi Jadi kitab sembilan ada campur lagi Dua tiga lagi jadi sebelah pula okay. Jadi maknanya Itu dia kata-kata Nabi Sallam Perbuatan Nabi Sallam Pengakuan Nabi takhir Takhir Sahabat buat sesuatu perkara depan Nabi Sallam Nabi tak kata apa Ya pun tidak, tidak pun tidak okay. Nabi kata jangan seorang pun Semayang asak, lagi tak sampai di kampung Yahudi Banyapura Azazah. Eh, ni dalam perang apa ni? Perang nak pergi balik, nak pergi kepung tu, kuat Yahudi Banyapura Azazah tu. Eh, dah, jangan suruh pun, tu semayang. Maka bila sampai-sampai, jalan-jalan-jalan masuk tu asak. Eh. Nah, bahagian kata kita semayang asak dulu. Bahagian kata pula, jangan dulu semayang. Madi kata apa tadi, jangan semayang. Melainkan bila kita sampai di kampung Yahudi sana <coughs> dah, Maka sebahagian tak jarang kami semayang Sebab Allah kata ni Semuanya solat ni dalam waktu yang telah ditetapkan Kena semayang nanti pun beritahu ni waktu akhir masuk, Kena semayang Apa jadi pun kena semayang Semayang, sebahagian semayang lagi tak semayang Sebahagian lagi tak tak semayang Apa semayang semayang? Kami tak mahu semayang Sampai di perkampungan Yahudi Banyaku Reza atau waktu maghrib. tadi puak atas main tadi terus main asak. Kan? Okay. Main asak lawan waktu maghrib atau Isyak ni. Maka bila balik, bila balik pakat duk reportlah. Kan? Okay. Pakat duk report, puak ni pergi report, kan. Yang selat ni pun pergi report jelah. Tapi tak kata okay. ya, apa pun. Kan? Ya, betul tak? Betul tak? Ini apa? Bukan kuat takrir daripada Nabi SAW jadi di sini mungkin orang ambil kesimpulan Hattu nanti mengaku bahawa boleh ada khilaf Sebab hari ini kita Dia panggil zamul ikhtilaf Zammul khilaf Ditelangnya perselesihan Hattu dia panggil bukan perselesihan itu khilaf tanawak tu tak pahala Khilaf tanawak ni apa benda ustaz pula Hattu kena main kelelis pula Lagi cerita tak boleh, masa tak ada Ni main kelelis, tenggelam, tenggelam, tenggelam Hariannya baru tenggelam balik Ada dua tiga ketua tu Ya Ah, jadi macam tu kan? ni saya cerita kepentingan ilmu, bukan tak tahu, cerita Kita kalau kita mula satu benda, kita kena mula turis Haa eh. kan? Okay. Haa, ah. alang-alang mandi Haa okay. Dia Biar perjun turis lah pulak Ni mandi ambil sapu sikit lap-lap tu kan, mandi, tu tenyes lap sapu nama dia. kan Mandi, mandi, mimpi semua-semua Ah mandi ke apa-apa? Tak, lap dia haa eh, Mandi turis eh. Alang-alang mandi biar basah kan? Ah, ni tempatah melaju kita boleh pakai juga kan. Kalau Iban kata apa? Aji hidup aji yang laban. Aji hidup aku akan melawat. Maksudnya, datang mana aku mesti cari ilmu apa tak ada, minyak kita tak ada aku buang jalan. Okay. Akan. ada tu apa? Nau sedatu. kepentingan ilmu. Ilmu ni bukan ustaz tu kata, ustaz dikali ustaz. Ustaz tu ustaz tadi betum jadi tadi. Bukan bukan tu bukan ilmu. Al ilmu ma Allah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuri ilmu jadi apa yang kita nak ilmu sahih ilmu yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa dia ilmu tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab ke hadis ramai orang baca hadis tapi faham kita benda apa fahmul hadis ala fahmi salaf hadhihi al ummah memahami Ma setiap hadis mengikut kefahaman yang telah difahami oleh Salah umat ini sebab para sahabat para sahabat mereka generasi yang terbaik generasi yang terbaik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kekasih sebab orang tajwid dia blok jadi bawah saya Ustaz Abdullah bin Mas'ud Mas'ud kekasih Mas a'in betul Apa dia kata A'inuhannas man kana minkum mustanni wahai sekali manusia Siapa siapa nak ikut lah ikut, falyastanna man qad mat, ikutlah orang yang dah mati. Siapa so, dia yang dah mati tadi? Ulaka ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah dia. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi, fatqaum yanlah dipilih untuk menjadi sahabat rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum albarru hadhihi ummati quluban mereka mempunyai hati yang terbaik di kalangan umat ini wa <tik> a'maquha 'ilman fa dalam ilmunya wa aqalluha takallufan dikit takalluf ya, takallu sikit kita ni takalluf ni terjemah dalam bahasa kita apa songes macam tu itulah banyaklah ya, songes dia banyak dalilnya tak ada sahabat tak ada banyak dalil jannah ya, Rasulullah eh, macam mana eh? kalau jadi kalau kita ni banyak sangat kalau kalau-kalau ni, kalau-kalau tu, kalau apa? Terus kalau, kalau, kalau, kalau, kalau lagi lah. Maksudnya, buah dulu, belajar dulu kan. Dapatkan ilmu. Tapi bila ada ilmu, ada ilmu tadi, maknanya mesti di dipraktiskan ilmu tadi lah. Ya kan? Kalau kita ada ilmu yang sahih, ada pengetahuan yang sahih, tapi tak ada amalan. Amalan tak berbuah daripada ilmu tadi, maknanya nak buat apa. Ya kan? Al-ilmu bila amalin kesajarin bila... Mari, <coughs> ilmu yang tak ada amal macam pokok tak ada buah pokok tak ada buah kalau pokok yang daun banyak tu kita boleh buat tempat seduh juga kan eh, jadi biasanya pokok tak ada buah kalau duduk sepi rumah terbang-bang gelap kan eh, jadi gelap dia dengan jamu edis dan sebagainya itu keadaan dia jadi mana ini kepentingan ilmu kalau kita dah mula kita kena terus Ni mula kelas hartiah Ni bukan nak kata nak tembak sebab ni Tembak kamerah ni Saya ni bukan nak menembak sebab-sebab Tapi saya suka menembak <tuk> nak buat je <yang> lah <tuk> Ni keluarga pemburu ni kan besar lah okay. Macam tu cerita dia Nang -nang, Kita ni kalau kelas dah mula Kita istiqamah Ha tu Ni dia kira berapi mula ayah berapi Oh lepas tu sejuk-sejuk Tadah-tadah surut Jangan Rasa nak turun sikit kan Bagi panas balik okay. Bakar balik semangat tadi jadi ilmu tadi kalau kita mula dengan semangat tak jadi kan, Dia kena ada kesedaran Kesedaran tadi kan Aku duk amal-amal selama ni betul tak aku duk buat Tuhan Nabi kata bilik ya Nabi kata sikit ya <tod khat kesedaran> Siapa yang beramal dengan amalan yang kami tidak pernah ajar Yang tak pernah dikenali Yang tak pernah kami kenal Nabi kita amalan dia Allah tak terima Allah tak terima jadi pilih lah Nabi kata Itu jawabnya ul-kalim Maksud dia luat Maksud apa dia? Beramal mesti dengan ilmu lah Kalau beramal tanpa ilmu apa ya, lah tak ada apa-apa Jadi fata murgana saja akhirat besok Apa yang kita amalkan tu kan Syarat Kabul Syarat diterima amalan dalam dua ni kan Setelah Islam dua perkara Al-ikhlas Wal-iktibak Kalau ada ikhlas tak ada itibak nak buat apa Ikhlas tu siapa pun boleh buat Asyik buat ikhlas tu lah Ramah sami lingkong raja kapur. Kan yes. semua ada ikhlas kadang-kadang. Tapi amalan ni Tuhan tak terima. Pasal satu syarat nombor satu tak ada Islam kan. Hak dua ada. Hak tiga tak ada lingkup juga. Lah. Faham tak? Al-ittiba'. Ittiba' ni mesti dengan ilmu. Mana boleh ittiba', ittiba' ni maksud, maksudnya ittiba' daripada ilmu tu bukan gitu. Ittiba' ada. Ittiba' ni mesti dengan ilmu. Kita tahu apa yang Nabi kata apa yang Nabi buat Apa yang Nabi Aku'i Itu istirah Ini cerita dalam bab agama Kalau dalam bab buat kabar tabang Buat injil kata dan sebagainya Itu bab dunia Takapi Cerita ni bab Bab agama okay? Jadi semuanya titik tolak dia Bermula dengan Ilmu Sebab tu Allah kata apa? Fa'alam annau la ilaha illallah Fa'alam Maka ketahwilah Ilmu okay? Sebab tu surah yang mula-mula turun ayat mula-mula turun apa dia? Iqra. Iqra, besya. Ya antara cara nak dapatkan ilmu tadi ialah dengan membaca. Tak faham? Tanya. Pasal apa? Allah tanya. Allah bagi dalam tempat yang lain pula. Apa dia? Fas'alu al-alim. Ala zikri in Tanya orang tahu kalau kamu mutak? Tak tahu. Jadi kepentingan ilmu ni macam tu maka ilmu kita mesti untuk tak kira hang manusia ke hang jin memang menyamar jadi manusia duduk di sini ke tak kira. Jadi maknanya ilmu manusia dan jin mesti belajar. <coughs> Bukan manusia dia makhluk makhluk ni adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada aku Ast'budu al-'ubudiyyah ila Allah la tahsul. Tidak akan terhasil ubudiah kepada Allah taala illa bil ilm. Melainkan dengan ilmu. Apa itu ilmu ya? Ilmu ya ta'rif dari ilmu ma qala Allah wa ma qala ilmu kata Allah dan kata rasulnya maka rahimallahu man kala al malfakhru illa li ahlil al ilm innahum ala al huda liman istahda allahu wa qadru kulli mri'in ma kana yuhsinuhu الناس موتا الناس الجاهلون لأهل العلم أعداء ففُت بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتا وأهل العلم أحياء شعات شعات جود الجماعه ليه enggak tidak ada ketinggian tidak ada kemuliaan melainkan bagi orang yang berilmu tengoklah orang yang bagi ilmu dunia dia tu selekeh ah pakai seluar koyak atas lutut satu mungkin trend apa tak tahu lah. Seluar koyak atas lutut, baju tangan sebelah tak ada tapi buat player, buat Boleh bawah longkok naik motor, buruk betul, buruk betul. Okey. Satgi orang BMW kereta rosak dia tak tahu buka tengok dia tu dia tak tahu buat apa. My hat mat selekeh tadi. Ada orang. Eh. Yeah. Tak tahu lah kereta dia mesti tu enjin dia tak nak hidup. Tengah jalan mati. Eh. Yeah. Jadi Malay dia pun nak keluar player, spana apa semua kan. Dia ada ilmu tentang tu. Jadi Abang nak nak boleh tak bagi hidup enjin oh, ni? Ah oh, tentu nak bagi hidup. Nak bagi hidup. Lima oeh boleh. <laughs> okay. Dia boleh buat, boleh mati tapi boleh mati. Kau ni tengok kau memang 500, 500 kan. tengok tengok ada 301 halen bukan. Kan. Tapi yeah. saya ada 300 eh. Lah fikir ni ada kemasan ni. Tolonglah, boleh ada 300 tu lah. Okay. tolonglah. Dia sanggup betul kau tu 300 boleh lah. Jomlah. <laughs> Datang. Tawa-tawa, tawa-tawa. Mungkin tiga jalan. Kata <tik> ilmu dunia. Tak. Mal fakhru illa li ahli la ilmi. Tiada kemuliaan, ketinggian melainkan orang yang berilmu. Innahumu kerana sesungguhnya mereka alal hudha. Di atas hidayah. Limani stahda'a adillahu. Untuk orang yang meminta hidayah itu mereka tolong tunjuk jalan. Amak ni, umi ni Dengan pigot tu. saya dia tu lubang. Mak ni jalan elok. Ingat noh. Kan, tunjuk jalan kepada orang yang tak tahu. Ya. Wa qadru kulli imrin ma ka kulli imrin ma kana ketinggian seseorang itu ikut amalan dia lah. Lagi kuat dia buat, Lebih banyak ilmu dia maka lebih tinggi darjat dia. Tengoklah macam mana Syekh al bani rahimahullah. Kan okay. sampai kepada darjat al-imam. Kan? Okay. Sampai di di apa nama? Dia dia sebagai al-Muhaddith, Muhaddith al-Asr. Macam tak terduga yang lebih hebat daripada dia di zaman ini, di abad ini dalam bidang hadis. Kenapa? Oleh kerana dia antq ahmāruhu, dia menakahkan seluruh umurnya untuk al-Muhaddith. Oleh sebab itu jadi ahli dalam bidang hadis dan dia pernah berkata, "Idza lam taral tersing buli anas tersing buli bil absar apa bila kau tak nampak bulan dengan mata kau serahkan kepada orang yang boleh nampak bulan Jadi serahkan kepada ahli yang boleh tengok bulan bagi macam mana hang mata rabun hang biar tengok satu ni cerita kelebihan orang yang berilmu kita bukan nak kelebihan di atas dunia ni tak tapi kita nak redaan Allah Subhanahu wa taala ya sebab tidak akan tercapai surga Allah Ta'ala tadi Melainkan dengan apa yang Allah janjikan kan? Okay? Iman dan amal soleh Iman kita ada, amal soleh Nak beriman pun kena ada ilmu juga Kena ada ilmu juga Bila ada ilmu Amal soleh kan? Okay? Ada Iman dan amal soleh Jadi begitu tak ada Orang-orang jahil itu adalah musuh Bagi orang yang berilmu Musuh Pasal apa? Orang ada ilmu. Dia cakap benda yang kau ni tak pernah dengar. Okay. Benda yang kawan tu tak pernah dengar. Bagi dia kata. Aku tak pernah dengar tujuh keturunan. Hari ni baru aku dengar. Han baru mengaji balik. Mai sini. Han cakap benda ni yang orang tak pernah buat selama ni. Okay. Sebab apa? Sebab dia tak pernah dengar. Benda macam tu. Yang dia tu buat. Biasa-biasa. Keterunan dia tu buat macam tu kan. Senuril. Arwah. Tahlil sebagainya. apa semua kan. Kita kata. Imam Syafi'i pun kita tak boleh buat. Imam Syafi'i syafi kata orang mati. Kita pergi baca quran untuk dia pahala tak sampai. Hantar -han mana dia kata. Aku mazhab, mazhab Syafi'i ni semua kata punah lah dia kata. Oh, dia kata hantar al Kita kata Imam Syafi'i kita langit tak ada lah. Langit tak ada. Okay. Sebab itu orang jahil musuh kepada orang yang ber, berilmu. Tunggu dia tembak kita. Jahil. apa ha, Wahabi. Usah. Cap pun jakin kau apa, saya tahu lah okay. Tapi cap lah Cuma cap tu cap mayang, tak nampak Cap mayang okay. tu. Itu keadaan ni, kerana tu kadang jahil Tu, saya pernah sekali ni Bukan nak, nak pergi buruk-buruk sahabat-sahabat ni Bukan nak tembak sahabat-sahabat, tapi kalau pernah tembak tu Nak buat macam mana, saya bukan niat nak tembak orang Pernah pergi temuduga di satu tempat Temuduga nak ambil tauliah Saya cerita lah Tauliah di mana? Wilayah ke Selangor ke Perak ke mana Sekarang saya sempat lah Cik so, ni tanya Dia kita pelik Dia tengok kita pelik Dia tengok kita pelik Bersama latin Dia tak tahu lah Bersama Tapi kita macam tu Hal ini orang Dia kaya, cakap Harap. Cakap Arab lah Kita pun tembak dalam bahasa Takkan dekat German lah Dia orang Melayu Tiga orang Perempuan seorang Lelaki-lelaki Laki yang umur banyak ni Dia cakap banyak sikit Sebab dia umur banyak Dia tanya ni Janggut ni Simpan ni Pasal apa? Lama mana orang simpan Pasal apa? Simpan janggut Pasal apa? Tak terim lawa sikit Pasal Islam ni Sukakan kebersihan Kecantikan Inna Allah al-jamil Yuhibbul jamal Akhidat Jadi Bagi lawa Jadi saya kata Tak baca hadis kau Takkan? Okay. Apa nama Apa Imam Al-Bukhari Sebutlah hadis dia ya? Takkan? Hadis pendek lah ya? Hadis pendek lah ya? Eh ada kita hukum nuhah khas syuarik. Ni. Siapa yang buat? Akan pocong misai. Siapa yang buat pocong misai? Kaedah usul fiqah kata Pak. Al-amru dalalah ala wujud miyusaa'us fihi laqad istalamahu fi sufilah. Masalah dia lebih al-bihah. Okey. Dua orang lagi ni. Kata 3.3 nak mati rehat. Cukuplah, habis. Eh ni kena orang bagi botol baru boleh dia orang bagi. الامر perintah دلاله على واجب ما لم تاتي قرينه perintah menunjukkan wajib selama ما tidak ada dalil yang memalingkan daripada wajib kepada sunat ataupun kepada harus kan baku benda tu jadi sunat ataupun jadi harus. Lok ni mana dia? Tolong bagi cerita dekat saya sat. Benda yang boleh paling hak wajib jadi sunat saya pun panggil juga lah. Nak tengok muka saya macam mana kalau tak ada janggut? Nah. Muka dia pusing boleh. Tak apalah pusing boleh. Senat cerita, padat. Al jahiluna li al ilmi a'daa'. Kau tahu gambar tu maka dia akan membusuhi kita tadi kan. Ya Allah -lah, Inna Allah jamil yuhibbu al jamaa'ah بس mu'aqidah ka tu kan. Allah suka. Oi, dekat nak tengok tak lawak kah? Tanya boleh boleh. Janggut ni nikmat Allah Taala bagi kepada lelaki-lelaki yang tak ada janggut dia orang apa? Perempuan. Pandan. Eh. Ini benih. Beza di antara lelaki-lelaki dan perempuan janggut dia kan. Pasal pa tak mau janggut. Sebab ambil sebab dia orang tak mau tengok dengan. Hang nak jadi orang bubang kan dia lelaki. Kan? Biasa kalau pun di kota orang dengan aku boleh kah boleh anak balik ada orang dah. Dapat anak empat oranglah anak kan. Tak apa-apa pun. Apa. Itu cerita dia kan. Jadi mananya ilmu tadi? Cuma dengan ilmu kita tak akan tergugat kan. Eh, maka <tus> tak tak janggut panjang tu. Tak sat tengok panjang tu kenapa kita dah pernah gugat dengan orang-orang tu kan. Orang ni baik. Oh, betul juga noh. Betul juga noh. Dok betul juga noh Mana ilmu kita kan eh, tentu kadah ada. Fa <San> fuz bi'ilmi menaullah dengan ilmu. Kau menang dengan ilmu. 'Ta'ish hayatan da'i abada, engkau akan hidup selama-lamanya. Eh macam mana tu maksud hidup selama-lamanya? Takkan seribu tahun tak nanti, tak guna sabar umur 60 tahun dah sakit macam-macam dah. Dorak segi, buah singgah, empat misbah, tegah lagi. Batu karang kan? Eh. Cis, batu karang. Macam itu kadah ada. Tidak ketika melihat kepada al-Imam Asy-Syafi'i. Al tentu dia Mana ya. sape hilang kan? Sejak kita duduk Malaysia masa macam ni, berapa lama dah dia, dia dia mati? Sampai bila dia mati? Sampai bila dia mati? 204. Lalitan, seorang parti Roblo. Bila? 1000 tahun dia mati. Tapi orang nak sebut nama dia setelah kan? Buku dia orang nak baca setelah kan? Tu maknanya hidup sampai sampai dunia ni kiamat. Lagi kita dia duduk dah lagi tu orang duduk baca. Ya? fa asya'an bihi abada an-nas mati orang-orang yang berilmu itu akan sentiasa hidup segar dalam ingatan manusia manusia yang baik-baiklah manusia tak baik memang dia tak, tak tahu pun ni manusia yang baik-baik sebab tu bila kita sebut syekh fulan bin fulan rahimahullah syekh fulan bin fulan rahimahullah doa semoga Allah merahmati itu dia nak cerita kepentingan ilmu Dia maknanya dalam suasana yang hari ini saya dapat jumpa kepada kawan-kawan semua Yang sebahagiannya saya jumpa kadang-kadang dan kadang-kadang saya tak jumpa macam saya kata tergelam, timbul, timbul, timbul, timbul, tergelam okay. Tak timbul-timbul dah okay. Jadi hari ni nak tembak dia boleh cukup-cukup ni kan? nak berboh RPG punya peluru okay. Uh, bukan nak tahu kan mana kita nak tahu Ambil yang Ustaz Nasuhun ni Kelas dia Kelas lain Tak buat ke dah Kelas mana-mana pun Kelas dah mula di sini kan Kau oh, yang eh, mula Maksudnya kita memang lah, Ada masa-masa yang kita Tak boleh pergi Tapi takkan Setiap <Paradise> minggu tak boleh pergi ke Setiap mak Rupanya isteri masuk serikat Tak boleh sabar Mereka isteri dah empat Kan Itu lah. Tapi dia rasa Tak ada orang pun Isteri empat di sini kan Mereka kibang ni ada Di antara kita Yang nak buat lebih Tak salah abang Jadi terserah kita pun Tak betul Kan? Jadi saya rasa tu Tiga suku dah saya beri Maksudnya Jangan sampai saya jadi tiga suku sudah cukuplah kakak tu Jadi yang ni Kan teruskan Manhaj ilmu tadi kan Untuk ilmu eh, Tak kiralah Kata-kata hikmah Ketuluhul ilmu Walau bersin Tak masalah apalah Ilah sinar ke mana kan Astrolia ke mana kan Jadi Untuk ilmu Ilmu yang berbaik oleh Allah اللهم صل على محمد وآل محمد وعيسى وآل عيسى الله العظيم الله ولكم وسلم المسلمين والمؤمنين استغفرهم السلام عليكم واعطهم الله وبركاته واجعلهم من الذين يسلون الله ورسوله واجعلهم من الذين يسلون الله ورسوله واجعلهم من